Novas locais, en Radio Finspín. A Radio Libre e Comunitaria, da terra de Trasancos, que emite Dente ferrol Dentro das actividades do seu 16 aniversario, esta sexta feira, 24 de outono, cara xoi todo serán, timo lugar nos cines dúplex de ferrol, Unha estrella especial, a estrella do documentario 15 anos da Fundación Artabria. A entrada foi libre e completouse o aforo. Moitas persoas e colectivos achegaronse ao convite da Fundación Artabria ou mesmo para comprobaren en persoa que aquelo que era un proxecto convertiuse en realidade un proxecto audiovisual financiado popularmente ao traveso dunha campaña de crowdfunding que permitiu recoller os fundos necesarios para levar a cabo este traballo. No documentario participaron activistas que realizaron traballo na Fundación Artabria dende a década 290 até o día de hoxe, dando unha visión histórica dos 15 anos que xa son 16 da súa entidade. A obra apresentada será editada agora xa en formato físico DVD cunha versión extendida que contará con subtítulos en diferentes linguas entre delas catalán, inglés ou castelán. O documentario foi realizado por xoxe Antón Moure, gañador do Mestre Mateo 2008, ao mellor programa de televisión galego e guionista da recén estrada serie da TVG Casa Manola. Tras a cámara, estivo Jaime Pérez, tamén cunha dilatada carreira profesional con traballos en Mareas Vivas, Padre Casares ou mesmo Somos Unha Potencia. A montaxe foi cousa de Martín Fiallega e o guión de Jacobo Paz. Boa parte do tecido cultural e social da nosa cidade confirmou e participou na estrella deste documentario. O colectivo foucault o Ateneu Ferrolán, Medulio, o colectivo Opaí Radio Filispín, CNT, Asociación da Veseñanza de Esteiro, Esquerda Unida, NOS Unidade Popular, Agal, Briga acudiron ao acto. Dende o colectivo Opaí Radio Filispín desexamos a Fundación Artabria que siga a cumprir moitos anos E, sobre todo, resistindo Había conta de como está a situación neste país e mesmo nesta cidade ao respecto da cultura. E non, digamos, a cultura popular. Nos informativos de Radio Flispín ou vimos de seguido alguna das voces que aparecen no documentario 15 anos da fundación Artabria, que xa é unha realidade. Iamos a Ferrol, realmente íamos a íamos a Artabria. As casas que rodeaban, que molestaban para chegar a Artabria, Pero xo, a súa en Tielas, pero o rollo buscando onde está a Galia. O procedemento de saúde e lista da casa. Unha cousa que penso que, que cambia moito a respecto de outras partes do país, é dicir, é, que estamos nunha non vamos dicir cidade, porque hai que ver un conxunto, a xente que participou en Artaria, non era simplemente de Ferrol, embora Ferrol pola cuestión industrial e populacional é o referente da comarca pero en Artabria hai xente de Fene, de Narón, de Neda, eh, de Moeche, podíamos dicer, é dicir, o referente obreiro, non? A Fundación Artabria eh, mm. desenrola a súa actividade nun lugar que se chamou el Ferrol del Caudillo. Eh, ten moito mérito que un grupo de persoas eh, se xunten para eh, divulgar eh, o que temos eh, en Galiza, non? A cultura galega Para intentar protexela e que a xente avalore non? Eh, Nun lugar eh, Que tamén ten moita tradición Obreira e, e, e loitadora Pero que estivo aí Dominada polo, polos Militares e pola ideoloxía Fascista eh, toda a vida non? Ou, ou media vida eh, E diante deste deste ambiente tan enrarecido e deste caro tan pequeno que da administración se quiso dar ao galego pois os que pensamos o outro xeito teñemos un espazo de liberdade e de naturalidade e, entón, entramos na porta de Artávia deixamos de ser, estar na resistencia encochado, pois, entón ten unha persoa normal como decíamos no maría, un galego normalizado e iso é algo absolutamente fascinante e é esa visión da lingua máis ampla que nos permite comunicarnos como artistas de todo o planeta e todo iso damos ao Artávia Avento Altario, avento sitios que, bueno, que toco un centro de que, que non hai, va, por exemplo, o machismo habitual que se den os bares, ou así que, por iso, por iso é outra razón por que estou moi contenta con Altario. Non vexo con dudas machistas de, de caras mulleres, non, por iso, non vexo con, con velas, non, que son mozas, rapazas, non vexo non vexo así eh, nada diso, por eso digo que para mí é un lugar moi senbolico, as cousas que máis satisfacen, que va satisfacen, pois eh persoal, persoalmente, pois é eh, o traballo que que desenvolramos, pois en determinadas actividades, como pode ser os maíos ou cando venga a visitar o voso balmador, pois é o traballo, ese, ese contacto que tes con con as crianças, esa esa eh, pois, que coñezan un pouco máis a, a nosa cultura, como llevo, pois, en casa, ou, incluso, non, nos vemos centros escolares, non, non está moi presente, e que, gracias a, a nosa actividade, a noso trabalho, pois, pois, si, coñezan, non? Coñezan en plan a cultura deste país, e, e que xa non só que a coñezan, sino que se ilusionen, que, que fagan parte que participen de desa de cultura. 1 dos, 3 cator, cinco, quince, vinte, cincuenta, los que seixan, non? Depende de que grupo xa que están, de forma altruísta, ofrecendo o seu esforzo, o seu saber, a súa ilusión, mirando objetivos ben nonxanos para poder atingir os que están máis próximos, e son actividades dignas de loar, como esta que está realizando a Artabria por la divulgación da nosa cultura e da nosa vitro. A Artabria tivo un, unha importancia tremenda, porque creou todos esos lugares nos que agora a xente de todo o país está Eh, se está formando para moitas outras cousas, ademais de todo o resto non? O, sea, como un, eh, o asociacionismo cultural nos permite a todos despois eh, Lanzarnos a, a que isto seja unha profesión ou a moitas outras cousas Entón, gracias a Artabria, existen todos estes centros sociais que hai agora polo país adiante, que son moitos Cando se fala dos centros sociais, eh, cide, o referente realmente é a Artabria Embora agora, por sorte, hai moitos en todo o país Pero realmente todo o mundo ten como referente, como primeiro da Artabria, e polo que se aportou durante estes 15 anos e, e se sigue aportando, non? En cuanto a actividades, a participación, pois de tener xente dos tranxeros falare, esa perspectiva, digamos, internacionalista que, que ten tamén a Artabria. Naquela altura era único e ademais eles eh, se aventuraran a, a facer unha unha aposta nunha vía normalizadora e de traballo que ninguén, ate, ago, ate ese momento, eh, pois pues, pues, tiña pensado en, en abordar. Entón era unha cousa completamente novidosa, algo que agora pues, nos pode parecer máis ou menos cotidiano, porque mm, pues, nos últimos dez anos houbo os centros sociais en casi todas as cidades galegas, en aquel momento era, era unha aventura toda regra. A primeira foi a Artable, ¿no? pero despois foi a Alto Miño Lugo, ou a ter a una coluña, Eh, lugares que tamén sempre apoñeron a, a, a músicos eh... Si, sí, que xentaronse logo o Gatorrapatos, Gatorrapatos Iamos facer un centro social, un sitio onde podemos explorar nosas ideas e lugar, facer eh, música, facer creatividade, facer literatura, así como Artabria Artabria é o claro. no referente Artabria o Artabria estivo presente no proxeto si da xentalla desde, desde un inicio o, o En todo o plantexamento da asociación cultural eh, copiamos os estatutos eh e nas propias obras da, de da condición do local eh participou moita xente da Artabria. A xentalla é un orgulloso plaxio da Fundación Artabria e é moi fácil confirmalo pois pues, con cousas así que poden parecer miúdas como as propias lámparas que viñeron de alí ou parte da decoración que, que imita a decoración do salón de actos da da Fundación Artabria. Informou o pequeno monstro nos informativos da Radio Felispim E agora a seguir disfrutando da Radio Libre de Ferrol